Ні для кого не таємниця, що воїни та чарівники не ладнають між собою. Бо одна сторона вважає іншу бандою кровожерливих ідіотів, які не можуть ходити й думати одночасно, а інша цілком природно ставиться з підозрою до групи чоловіків, які постійно щось бурмочуть собі під ніс і до того ж носять довгі шати. Овак! кажуть чарівники. Якщо ми справді такі, як ви нас змальовуєте, що ж казати про усі ті шпичасті ошейники й умащені оліємі м'язисті тіла у цій вашій поганській асоціації для юнаків? На що герої обурюються? Нічого собі заява, як на купу диваків, що бояться підступити до жінки пояснюючи це тим, що їхня чарівна сила буцімто від того розсіюється. «Все, – кажуть чарівники, – це вже занадто. Дістали ви і ваші показні шкіряні набедрені пов'язки. Ну, звісно, – шкіряться на те герої, – чого ж ви тоді не?» І так далі у тому ж дусі. Такі чвари тривають століттями – і спричинили кілька серйозних битв, після яких чималий шмат землі залишився безлюдним внаслідок магічних коливань. Герой, що саме в той час галопом гнав свого коня до вихрових рівнин, не встрягав у подібні суперечки. Оскільки герої не ставляться до них надто серйозно, та головним чином через те, що цей конкретний герой був героїнею. Героїнею з рудим волоссям. На цьому етапі зазвичай хочеться зиркнути через плече на художника ілюстрацій і взятися за опис шкіряного одягу, ботфортів та оголених мечів. Слова на зразок повний, округлий і навіть зухвалий, Настирно пхаються поміж рядки, аж доки автор не прийме холодної душі, не приляже собі бодай на півгодини. Усе це загалом досить сміховинно, адже жодна жінка, що вирішила заробляти на кусень хліба, орудуючи мечем, звісно, не матиме такого вигляду, Наче щойно зійшла з обкладинки каталогу просунутої дамської білизни для особливих клієнтів. Ох, ну добре, та мусимо зауважити, що хоча херена хною фарбована Харідан мала би приголомшливий вигляд після доброї ванни, регулярно манікюру, та добірки шкіряного краму зі східної екзотики і аксесуарів для вбивчих іграшок вуган-ліна на вулиці Героїв, цієї миті була цілком доречна екіпірована легкою кольчугою, м'якими чобітками та коротким мечем. Ну гаразд, чобітки, можливо, і справді були шкіряні, але не чорні. Її супроводжувала ватага смаглявих чоловіків, яких все одно точно вб'ють найближчим часом, тож описувати їх, мабуть, не конче потрібно. В їхньому вигляді не було нічого надзвичайного. Слухайте, якщо вже ви наполягаєте, гаразд, вони також можуть мати шкіряний прикид. Херена була ними не дуже задоволена. Та це були єдині вільні найманці, яких вдалося знайти в Морпорку. Багато мешканців, почувши про страхітливу нову зірку, покидали місто і вирушали до найближчих гір. Проте в Херени була своя причина прямувати до Передгір'я. Від вихрових рівнин, у поправному та узбічному напрямках простягалися лисі схили тролячих костей. Херена, яка впродовж багатьох років користалася винятково тими ж можливостями, що й будь-яка інша жінка, яка здатна змусити меч у своїх руках співати, покладалася на власні інстинкти. Цей він Згідно слів Траймона Мав щурячу натуру Щурі ж, як відомо, полюбляють схованки Хай там як Гори простягалися далеченько від Траймона Тож попри те, що він був її теперішнім роботодавцем Херену цей факт дуже тішив Так як вона сподівалася опинитися від нього подалі і швидше було щось таке у його поведінці, від чого в неї свербіли кулаки. Ринс він знав, що мав би зараз панікувати. Та це йому не вдавалося, а все тому, хоч він того й не усвідомлював, що емоції як-от паніка чи гнів повністю залежать від соків, що нортують у залозах, а всі ринс він довізала залишились у його тілі. Він не міг з упевненістю сказати, де було його фізичне тіло. Та коли дивився униз, то бачив тоненьку голубу смужку, що простягалася від того місця, яке, керуючись здоровим глуздом, він все ж назвав би ще колодкою, у непроглядну темінь довколу нього. Отож логічним було припустити, що його тіло було десь по її інший бік. Воно було далеко не найкращим тілом з усіх можливих. Він охоче б це підтвердив, але одначе дві його частини все ж були йому небайдужі, і його раптом осяяла думка, що якщо ця маленька, голуба ниточка обірветься, йому доведеться провести решту свого ж свого існування, вештаючись поблизу дощу квітжі, видаючи себе за чиїхось покійних тіток та розважаючись усіма іншими доступними способами, як це роблять загублені душі, щоб згаяти час. Від невимовного жаху такої перспективи він затерп від маківки до самих п'ят так, що майже не відчував, як вони торкаються землі. Принаймні, якоїсь землі. Він дійшов висновку, що це була зовсім не та земля, яка, наскільки він пам'ятав, була не такою чорнющою і не ходила ходором під ногами у такий ганебний спосіб. Він роззирнувся навкруги. Суворі гостроверхі гори стриміли довкіль нього у височинь морозного неба, усіяного безжальними зорями. Зорями, яких немає на жодній астрономічній карті мультивсесвіту. А між ними, якраз посередині гір, висів зловісний червоний диск. Ринцвін здригнувся і відвів погляду бік. Земля під ним круто обривалася вниз і тільки чути було, як сухий вітер шепоче над полупаним морозом скелями. Вітер і справді щось шепотів. І млисті вихри розвівали мантію чарівника і куйовдили його волосся. І здавалося, що він чує якісь приглушені далекі голоси, які говорили приблизно таке. Ти певен, що то були гриби врагу? Я почуваюся трохи. Та чудовий краєвид відкривається, якщо нахилитися над оцим. Та не щиняй галас, це всього лиш подряпина. Та дивись, куди ти цієш своїм луком ще трохи б і ти б. І так далі. Він пошкандибав схилом гори, заткнувши пальцями вуха, аж доки не узрів видовище, яке дуже небагатьом із живих людей доводилось бачити за життя. Земля під ногами йшла стрімко вниз, доки не перетворилася на широку вирву завширшки з добру милю, куди з вітром линуло шамотіння мертвих душ таке глибоке і протяжне, що здавалося, що було диханням самого диска. Над тією дірою нависав тонкий скелястий шпиль, що закінчувався виступом, напевне, сотню футів завширшки. Там наверху була садиба з фруктовим садом і квітниками, і невеличкою чорною хатиною. До неї вела вузька стежина. Ринсвінт оглянувся. Осяйну голубу смужку все ще було помітно. Так само, як і скриню. Вона спостерігала за чарівником, мостившись на стежці. Ринсвінт так і не зумів порозумітися з скринею. У нього завжди було враження, що та дивиться на нього з мовчазним осудом. Та цього разу скриня на нього не дивилася. Вона мала досить нещасний вигляд, наче пес, який, вивалявшись у коров'ячому лайні, щойно повернувся додому після веселої забави і виявив, що родина переїхала на інший континент. — Гаразд, — сказав Ринсвінт. — Ходімо. Скриня витягнула ніжки і подріботіла стежкою слідом за чарівником. Ринсвін чомусь очікував, що сад на скелястому виступі буде геть занедбаний, та він був на диво добре доглянутий, і відчувалося, що той, хто його посадив, мав естетичний смак і надавав перевагу темно-пурпуровому, чорному як ніч та білому як саван кольорам. Величезні лілії ароматизували повітря. А посередині недавно покошеного газону був сонячний годинник без гномона. Ренсінд крадучись рушив стежиною, викладеною мозаїкою з мармурових камінців. І скриня теж за ним назерці. Опинившись позаду будинку, чарівник рвучко прочинив якісь двері. На нього поверх турбинок для годівлі дивились четверо коней. Вони були абсолютно живі, теплокровні істоти і на вигляд одні з найкраще доглянутих скакунів, яких Ринсвін бачив за все своє життя. Великий білий жеребець займав окреме стіло. На одвірку біля нього висіла сріблясто чорна збруя. Три інші були прив'язані перед копицею сіна при стіні з протилежного боку, так, наче їх щойно залишили там випадкові гості. Коні дивилися на Ренсвінда з властивою тваринам неясною цікавістю. У його щиколотку з розгону лупнула скриня. Черевник Рвучко обернувшись, прошепів. – Прось, пішла звідси. Скриня позадкувала. Вона мала достуту стуту сконфужений вигляд. Ринсвінд на шпинках пробрався до дальніх дверей і обережно їх прочинив. Вони вели у вимощений каменем коридор, який своєю чергою виходив у просторий передпокій. Чарівник поволі посунув уперед, міцно притиснувшись спиною до стіни. Скриня піднялась позаду нього на шпинці і боязко затрусила слідом. А сам передпокій... Що ж, Ринсвінда непокоїв зовсім не той факт, що той був значно більшим, ніж увесь будиночок здавався з надвору. Зважаючи, як швидко тепер мінявся світ, він би тільки саркастично переготав, якби хтось сказав, що бочка пива не влізе в кухоль. І річ була не в декорі, що нагадував ранньо склиповий стиль з характерним чорним драпіруванням. Річ була в годиннику. Він був дуже великим і займав увесь простір між двома округлими дерев'яними сходовими просвітами, вкритими вирізбленими зображеннями таких істот, яких звичайна людина може побачити, хіба що прийнявши чималеньку дозу заборонених речовин. Годинник мав дуже довгий маятник, і той маятник, Неквапливо погойдуючись, цокав так, що на зубах з'являлася оскомина. Бо це було власне оте демонстративне, настирливе цокання, яке хотіло, аби ти чітко собі затямив, що з кожним окремим цок твоє життя стає на секунду коротшим. Це був, власне, звук того гіпотетичного пісочного годинника десь у незримих сферах, який з усією недвозначністю засвідчував, що з тебе потроху сиплеться пісок. Годій казати, що нижня половина маятника була заточена як ніж і гостра як бритва. Щось штовхнуло його упоперек. Він роздратовано обернувся. Слухай сюди, чемоданове поріддя, я ж тобі сказав, то була не скриня, то була молода жінка, срібноволоса, срібноока і не як приголомшена. О, сказав Ринсвінд. Мм, привіт. Ти живий? Спитала вона голосом, що навівав думки про пляжні парасолі, олії для засмаги та про холодні напої у високих келихах. «Ну, сподіваюся, так», – відказав Ринсвінт, гадаючи, «як там ведеться його залозам, де б вони зараз не були?» «Інколи я не дуже в цьому впевнений. Що це за місце таке?» «Це оселя смерті!» – відповіла вона. "Теба", вигукнув Рінсвінд. Провівши язиком по пересохлих губах, він поспіхом додав. «Що ж, приємно познайомитися, але мені, гадаю, час йти далі!» Вона сплеснула в долоні. «О, ні, ти не можеш отак відразу піти!» – сказала вона, засмутившись. У нас тут не часто бувають живі відвідувачі, а мертві погодься такі занудні. Так, жваво підтвердив Ринсвінт, видивляючи шлях до відступу. Вони не надто говіркі боюсь. Тільки й чуєш від них, коли я був живим або от за мого життя ми вміли по-справжньому дихати. Сказала вона і поклала свою маленьку білу руку йому на плече, привітно всміхаючись. І вони завжди такі консервативні у своїх звичках, зовсім без почуття гумору, дуже холодні. «Задубілі?» – припустив Ринсвінт. Вона підводила його все ближче до асклепінчатого проходу. «А вже ж! Як тебе звати?» «Мене звуть Ізабел. Е, Ринсвінт, даруй за цікавість, то якщо це дійсно дім смерті, що ж ти тут робиш? Мені ти здаєшся досить живою». «О, я тут живу!» Вона втупила у нього пильний погляд. «Слухай, ти часом не прийшов рятувати своє втрачене кохання?» Бо це завжди дуже дратує татка. Він каже, як добре, що він ніколи не спить, бо інакше його б весь час піднімало з ліжка оте «губ, губ губ коли молоді герої збігаються сюди, мов на пожежу, щоб забрати з собою назад до столиха дурних дівок. Ось як він каже. І таке частенько буває, егеш. Мовив Ринсвінт, аби якось приховати свою тривогу, доки вона вела його чорним-причорним коридором. Увесь час. Дуже романтично, на мій погляд. Тільки от коли від'їжджаєш, не треба озиратися назад. Чому ні? Вона знизала плечима. Не знаю, можливо, краєвид тебе розчарує. То ти герой чи ні? «Це... ні, не зовсім. Тобто зовсім ні, насправді. Фактично, ще менше. Я просто прийшов знайти свого друга», – пону розказав він. «Ти часом його не бачила? Куцей товстун багато базікає в окулярах і кумедному одязі». Поки він говорив, його не полишало відчуття, що він пропустив повз вуха щось дуже важливе. Він замружив очі і спробував пригадати останні кілька хвилин розмови, а тоді здогад впав на нього, наче мішок із піском на голову. – Татко? Вона скромно потупила погляд. – Названий фактично, – мовила вона. Він знайшов мене, коли я була ще малим дівчатком. Так він мені розповідав. То була сумна історія. Вона раптом пояснішала. Але ж ходімо, я вас познайомлю. До нього сьогодні завітали друзі, та я певна, що йому буде цікаво тебе побачити. Він не з багатьма людьми зустрічається неофіційно, як зрештою і я, – додала вона. «Пробач», – позвався Ринсвін, – «я добре тебе почув. Ми ж говоримо про смерть, так? Високого, худого, з порожніми очницями, того ж, хто вправно урудує косою». Вона зітхнула. «Так, зовнішність не найсильніша його риса, на жаль». Хоч правда була в тім, як вже зазначалось, що Ринсвіт мав такий же стосунок до магії, як Джеміль до велосипеда, у нього все-таки був один привілей, що належиться всім, хто практикує це мистецтво. А саме у смертну годину не хто інший, а смерть власною персоною з'явиться по його душу. Замість того, щоб доручити цю роботу якісь менш важливі міфологічний антропоморфні істоті, як буває зазвичай. Завдяки головним чином своєї непрофесійності ринцвіду раз за разом не вдавалося померти у відповідний час. А якщо і є одна єдина річ, яку смерть не зносить, то це непунктуальність. «Слухай, я думаю, мій друг просто десь заблукав», – сказав він. «З ним вічно таке стається. Звичайна історія. Приємно було познайомитися, але я вже мушу йти». Проте вона вже спинилася перед високими дверима, оббитими пурпуровим оксамитом. З іншого боку дверей чулися голоси. Чудні голоси. Звичайне друкарство було б геть не здатне їх передати, доки хтось не зможе виготовити лінотип із еховідбивачем і, можливо, шрифтом, що мав би вигляд, наче щось сказане слимаком. Ось про що гомоніли ті голоси. Чи не міг би ти пояснити це ще раз? Ну, якщо ти забереш будь-яку карту, окрім козирної, Південь зможе викласти два свої козирі, втративши при цьому лише одну черепаху, одного слона і один великий аркан. І тоді... Це двоцвіт, схвилювано прошепотів Ринсвінт. Цей голос я не сплутав без жодним іншим. Хвилинку. Чума це південь. Ну, годі тобі, Морте, він же це пояснював. А що, якби голод вирішив, як ти це назвав крити козирним тузом? Це був хриплий, булькотливий голос практично сам собою заразний. О тоді. Ти б міг козирнути тільки однією черепахою замість двох Жваво відгукнувся двоцвіт Але якби війна з самого початку пішов тузом Тоді цей контракт був би нижчим на дві взятки А вже ж Щось я це не зовсім зрозумів Поясни мені ще раз про блеф. Думаю, я вже потрохи починаю петрати щодо чого. Гнітючий, глухий голос прозвучав так, Наче два великі свинцеві шматки З розгону вліпилися один в одного. Це коли ти з самого початку робиш заявку З наміром обдурити своїх опонентів. Хоч це може збити з пантелику і твого партнера також. Двоцвітів голос був сповнений ентузіазму. Ринсінт розгублено глипом на Ізабел, коли до його вух крізь оксом... густий оксамид драпірування долітали слова на зразок «повторні торги», «двосторонній імпас» та «флеш-рояль». Ти з цього всього бодай щось розумієш? спитала вона. Ані слова, відповів він. Звучить страшенно заплутано. По той бік дверей гнітючий голос мовив. І ти кажеш, що люди грають в оце заради розваги? «Так, деякі ще й стають великими мастаками. Я ж тільки любитель визнаю». «Але вони живуть усього 80 дев'яносто років». «Кому ж це знати, як не тобі, Морте?» Сказав голос, якого ринс він до цього моменту ще не чув, і однозначно волів би більше ніколи не почути, особливо у сутінковий час. Це безперечно дуже інтригує. Роздавай ще раз і подивимось, чи я вже схопив суть. «Ну то як, може зайдемо до кімнати?» – спитала Ізабел. За дверей почувся чийсь голос. «Козирим буде валет горбистих черепах!» «Ні, я певен, ти помиляєшся, вибач! Погляньмо на твої...» Ізабел рвучко відчинила двері. За ними виявився досить затишний кабінет. Можливо, трішки похмурий через інтер'єр. Мабуть, у дизайнера був невдалий день, коли він взявся за його створення. І до того ж він страждав на головний біль та нестримний потяг заповнювати кожний клаптик рівної поверхні пісочними годинниками, а також великими грубими жовтими свічками, що рясно скапували воском, і яких він будь-що хотів позбутися. Смерть дискосвіту був прихильником традицій. Він пишався своєю власною роботою, втім більше з часу почувався вельми пригнічено через те, що інші її не цінували. Він бувало запевняв, що ніхто не боїться самої смерті, хіба що болю, розлуки та забуття – тож досить безглуздо недолюблювати когось лише тому, що в нього порожні очниці та неудаване задоволення своєю роботою. «Він все ще користувався косою», – зазначав він, тоді як смерті інших світів давним-давно придбали собі комбайни. Смерть сидів з одного боку застеленого чорним грубим сукном стола що стояв посеред кімнати і бесідував з голодом, війною та чумою. Двоцвіт був єдиний з усієї компанії, хто, підвівши голову, помітив Ринсвінда. «Гей, ти звідки взявся?» – спитав він. «Ну, як дехто каже, творець узяв жменю глини. Ага, ясно, це непросто пояснити, та я скриня з тобою». Дерев'яна скриня прошмигнула повз ринць. Віндаєю всілася перед своїм господарем, котрий підняв її кришку і почав порпатись усередині, поки не знайшов невеличку книжку в шкіряній політурці, яку простягнув війні, що нервово гупав по столу кулаком у латній рукавиці. «Це про закони контрактів Горбоносика», – сказав він. «Досить непоганий». В ньому є чимало про двосторонні імпаста, про те, як смерть вихопив у нього книжку своїми кислявими пальцями і швидко прогортав сторінки, не зважаючи ані трохи на присутність двох приятелів. «Добре», – мовив він, – «чумо, ану відкривай другу колоду. Я збираюся докопатися до кореня цієї гри». Навіть якщо це доб'є мене, фігурально кажучи, певна річ. Ринцвін схопив за руку двоцвіта і потягнув його геть із кімнати. Поки вони лопотіли коридором разом із скриною, що з усіх ніг намагалася не відставати, чарівник поцікавився. «Що там між вами відбувалося?» «Ну, в них було багато часу, і я подумав, що їм може сподобатись». Випалив двоцвіт на одному подиху. «Сподобатись? Що, карткові забави?» «Це не просто забава», – сказав двоцвіт. «Вона називається...» Він завагався. Власні назви явно не були його фішкою. «Твоєю мовою це називається майже так само, як предмет одягу, який одягають на ноги, приміром», – викрутився він. Якщо не помиляюся. Штани, спробував Ринсвінт, легінси, панталони, рейтузи. Так, мабуть. Вони дісталися того перед покою, де великий годинник продовжував стинати секунди із життів світу. І як довго це втримає їх за столом? Двоцвітник квапився відповідати. – Не знаю точно, – сказав він задумливо. – Напевне, до останнього козиря який незвичайний годинник. – Не намагайся його придбати, – порадив Ринсвінт. – Тут, гадаю, такий номер не пройде. – Тут це насправді де? – спитав Двоцвіт, який підкликав до себе скриню і тепер відчиняв її кришку. Ринсвінт озирнувся довкола. У передпокої було темне й порожньо, його високі вузькі вікна мороз розмалював вигадливими завитками. Він поглянув униз. Від його стоп простягалася в далечінь тонка голуба лінія. Тепер він помітив, що у двоцвіта теж була така. Ми з тобою ніби неформально мертві, сказав він. Як пояснити це краще, він не знав. Ти ба! Двоцвіт продовжував нишпорити в скрині. Тебе це зовсім не хвилює? Ну, кожна мряка, врешті-решт, розсіється. Чи не так? Я в будь-якому разі твердо вірю в реінкарнацію. От ти, наприклад, ким би хотів бути у наступному житті? Я поки не збираюсь розлучатися з теперішнім, відчеканив Ринсвінт. Ну ж, бо ходімо звідси льпот... О, ні, тільки не це. Двоцвіт виняв із самого дна скрині коробку. Вона була велика, чорна, з боку мала гачок, а спереду невеличке кругле віконце, а також прикріплений ремінь, щоб двоцвіт міг носити її на шиї. Що він відразу ж і продемонстрував. Були часи, коли Ринсвінду цілком навіть подобався іконограф. Він вважав, супереч усьому своєму минулому досвіду, що світ, в принципі, легко пояснити, і що якби йому вдалося озброїтися правильним ментальним набором інструментів, то міг би зняти його задню кришку і глянути, як той працює. Він, ясна річ, глибоко помилявся. Іконограф робив знімки не завдяки тому, що світло падало на спеціально оброблений папір, як припустив було чарівник, а набагато простішим методом – завдяки маленькому демону всередині коробки, що вмів влучно добирати кольори і швидко працювати малярним пензлем. Ринсвінда дуже розчарувало таке відкриття. «Немає часу робити знімки!» – прошипів він. «Це займи кілька секунд!» Наполіг Двоцвіт і легенько постукав по боковій панелі коробки. Прочинилися крихітні дверцята і бісик висунув звідти свою голову. «Кара небесна!» – сказав він. «Де це ми?» «Яка тобі різниця?» – відказав Двоцвіт. «Гадаю, з першого годинник». Бісик примружив очі. «Кепське освітлення!» – крекнув він. «Три довбані роки з діафрагмою вісім, якщо когось цікавить моя думка». Він грюкнув за собою дверима. За якусь хвилю з коробки почувся тихенький скрегіт, так наче хтось підсовував стілець до Мольберта. Ринсвін скрипнув зубами. «Навіщо робити картинки? Ти ж можеш просто його запам'ятати!» – вигукнув він. «Це не одне й те саме!» – спокійно відповів Двоцвіт. «А вже ж це краще, ближче до дійсності!» «Зовсім ні. За якихось пару років, коли я сидітиму, гріючись біля каміна...» «Ти горітимеш у вогні довічно, якщо ми звідси не виберемося!» «Ох, сподіваюсь, ви ж не збираєтесь зараз піти!» Вони обидва повернулися на голос. У склепінчастому проході ледь всміхаючись стояла Ізабел. В одній руці вона тримала косу, ту саму, в якої лезу було осумнозвісної гостроти. Ринс він Ледве стримувався, щоб не поглянути на голубу лінію свого життя Дівчина, що тримає косу, не мала б всміхатись отак моторошно і нестямно Наче бачить їх наскрізь Татко, здається, наразі трохи зайнятий Та я певна, йому і на думку не спало б дозволити вам просто так взяти і піти Додала вона – До того ж мені тут нема з ким поговорити. – Хто це? – спитав Двоцвіт. – Вона тут так нібито мешкає, – пробубнів Ринсвіт. – Нібито дівчина, – додав він. Чарівник схопив Двоцвіта за плече і намагався непомітно підштовхнути його до дверей, що виходили у темний холодний сад. Це йому не вдалося, в основному тому, що двоцвіт був не з тих, хто відчуває нюанси невербального спілкування, та був чомусь завжди упевнений, що з ним не може трапитись нічого лихого. «Приємно познайомитися», – сказав він. «Тут у твоєму помешканні дуже гарно, цікаве рішення у стилі бароко, усі ці кістки та черепи». Ізабел сміхнулася. Ринсвінт подумки він значив. Якщо смерть все ж коли-небудь передасть у спадок сімейну справу, то ця дамочка впорається з нею якнайкраще. Для цього вона достатньо схиблена. – Так, але нам справді вже треба йти, – сказав він. – Навіть чути про таке не хочу, – сказала вона категоричним тоном. Ви повинні залишитись і розповісти мені про себе геть усе. У нас вдосталь часу, а мені тут так нудно. Метнувшись убік, вона рубанула косою випадкові проблиски світла у довколишній темряві. Коса розітнула повітря, верескнувши, наче кастрований кіт, і різко спинилася. Почувся тріск дерева. Скриня ляснула кришкою, міцно затиснувши нею коси. Двоцвіт здивовано подивився на Ринсвінда. А чарівник дуже акуратно, хоч і з певним задоволенням, заїхав йому кулаком по підборіддю. Маленький турист став падати навзнак, та Ринсвінд вчасно вчасною підхопив, закинув собі на плече і побіг. Гілля дерев осяяному зорями саду шмагало його по обличчю, і якісь малі, волохаті і, напевне, страхітливі істоти розбігалися на всі біч, коли він відчайдушно тупотів вздовж лінії життя, що мерехтіла перед ним у примерзлі траві. З будинку позаду нього пролунав пронизливий крик, в якому змішалися розчарування і гнів. Відштовхнувшись від дерева, він надав ходи. «Десь тут повинна бути стежина», – пригадав він. Та в цьому лабіринті сріблястих світлотіний, що тепер набув червоного відтінку через присутність жахливої нової зірки, відчутної навіть у потой біччі, все мало якийсь неправильний вигляд. От і його лінія життя, здавалося, тягнеться кудись зовсім не туди. Позаду нього почувся тупіт ніг. Ринсвін захрипів з натуги на слух то, начебто, була скриня, а чарівнику зовсім не хотілося зіткнутися з нею тепер, бо в тої певна річ залишилось хибне враження про те, чому він стукнув її господаря, а скриня зазвичай кусала людей, які їй не подобалися. Ринсьвін так ніколи й не наважився запитати. Куди вони усі дівалися після того, як за ними стріском опускалась важка кришка? Але їх точно не було всередині, коли вона відчинялася знову. Насправді він міг про це не переживати. Скриня, швидко мелькаючи малими ніжками, легко його обігнала. Вона була цілковито зосереджена на тому, щоб чим скоріш просуватися вперед, і робила це з таким виглядом, подумав чарівник, ніби здогадувалась, що саме за нею женеться. І воно їй аж ніяк не подобалось. Не обертайся, нагадав сам собі чарівник. Краєвид, напевне, виявиться не з приємних. Скриня із тріском проскочила крізь чагарі і зникла. За хвилю ринс він зрозумів куди. Скриня перевалилась через край виступу і падала в гігантську чорну діру, підсвічену знизу слабким червонуватим сяйвом. А попереду ринсвінда через край кам'яного виступу і вниз у діру простягались дві мерехтливі голубі лінії. Він зупинився вагаючись. Втім, це було не зовсім так, бо у деяких речах він був абсолютно впевнений. Наприклад. Йому аж ніяк не хотілося туди стрибати. Проте йому так само не хотілося зіткнутися з тим, що наступало йому на п'яти. У царстві духів двоцвіт був все ж досить важким, і зрештою трапляються гірші речі, аніж ваша смерть. Назви хоча би дві. пробурмотів він і стрибнув. Через кілька секунд на це місце прибули вершники і не спинилися, досягнувши краю скелі, а продовжували рухатись у повітрі, підганяючи коней над порожнечею. Смерть глипнув униз. «Як це мені набридло!» – буркнув він. «Поставлю, мабуть, тут двері-вертушку». Цікаво, що вони тут шукали? спитав чума. Поняття не маю, сказав він. А гра, між іншим, непогана». Ага, погодився голод. Дуже цікава, мушу визнати. «У нас досить часу, щоб зіграти ще одну партію», – сказав Смерть. «Робер!» – поправив його війна. «Який такий оберт?» «Їх називають роберами», – пояснив він. «Точно, роберим», – сказав Смерть. Він перевів погляд на нову зірку у горі, замислившись, що б то могло бути. «Думаю, у нас є ще час», – повторив він вже не так впевнено.